یو انسان ذهن قانون جوړويو نظام جوړوي او یو الله رب و عزت قانون جوړويو نظام جوړوي انسان چې کوم نظام جوړکې د واغې کې خامخا کوله زی نه پاتې وي ځکه چې انسان ذهن محدود دی مو هغه چې څوک کډه ذهن ذهن انسان راشي ټکنه ټکره انسان محدود ذهن دی نو هغه مراه تاسو پونیش پولیسو مون الله رب ال عزت موهیت نو سقراط او راتول کې سړیو پوری اوس افلاطون شو د ویلفیر سټیټ پورې یو فلاحي مملکت پورې یو نظریه ورکړی وچې څنګه هغه نظریه ورخړه په دنیا کې وځه کې موجود کې نظر غوړي تورو څه پورې مو دا ورن شکراله دا ټول ګي یو زبردست جنته رول نظریه ورخړې وي او جنته وګوري مسوک چا په کوشي کړل او چا سپک کړل یی بس دا کا هغه ته چې ګورنه ناکام د دنیا له سره مرتم کې یو فیصله وکړ چې درځن تر کوراسو په خپل کوششو کار سره ناکام ژوند دی دا د دین کار نه کی نو څ 60 70 سال مخک 1340 سال هغه زبردست دتابلې کولای نو هغه کې به مثالونه ورکړي چې پریشاني دل پرېګ د یو جونټي تیرول شروع کې نو زبردست زبردست اصول په غوښتل کتاب کې لیکلي سړی مچ واکې دی زهین سړی و او بیا سړی دا سوچم چې یا د دومره اصول زبردست کولی جونټي رول ور کړی دي نو خوشاله جونټي رول ور کړیږي دا دی نو دب وسمر کامیاب ژوند تیر کړي عامه خاص څنګه سړی راځي چې ته دا بند په روښن مو کار راوې او په یوه ترتیب ورکه نظام ورکه مسلې سوچ کی چې دب وسمر کامیاب ژوند کړي او چې ورځې ته وګورې کې پد پوهشي کړئ کومو د دېشتو ژوند کانټلې ا دېنه تانټلې مطلب چې ناکام ژوند وکړ خود کوشش همیشت سره پره کې چې مطلب ته لاره دی چې کوم سوچونه فکرونه کې غټولې لاره باندې او بس دې اسافه د دوه جواب ورکي اسافه د دوه جواب ورکي نه مطلب دا لري چې دا کوژن ټوله پریشانو نه خپل ډار خلکو د پر وصول زبردست چې قرګه کتاب ولې بش سمره علاجون او خپل جون دومره پریشانو نه ډګ عاممات خودکشي سوم د خوشالۍ نه خو نه کی تر اوسه پورې به مونږه چاته غني یا وېدل نه مونږه کتاب کی ویلی نه مونږه چاته خبر کی ویلی نه مونږه سره سالا کی ویلی چې ټول سره د ډېرې ذات خوشاله له خوشالۍ نه خودکشي وکړ داونه په امشسه پریشانو نه خلک تنګ راځي څو پریشانې سری غریبانه څنګه رالو پدکو شیو کا یا به څو مثالونه راڅو بلل مثالونه دا بس لاړو ناکام کو انسان چې کوم نظام جوړيږي نه هغه محدود دي هغه انسان سوچ فکر محدود دي دا نو په سوچ فکر باندې انسان په سوچ فکر باندې جذباته دويږي نفسانی جذبات پیراکلیشی تا سبب گوری مختلف آتا رو بعضو بعض اوقات عجیب ادھر خول خول خبر لکلیو گو چاگر پیراگراف ساڑے ہوئی اسوڑی تا چې لگی گو چا دو ٹیم کے روحانیت والا تا پتا لگی گو چا دا پیراگراف دسا ٹیم لکلو پا دبانے سا جذبات ہو دی فیلنگ نو آگر خبر بل سا آگر کلی گلوی سا ازره سه بو کتاب لی کلیده سننه بی اغیراغ لمشار ازره سه نو هغه ما فول پڑاوالو سبردست و حانیت و انواراتی دی و اغیره تیره دو چه کمزه که اغا مضمون ختم شو مخ نور مضمون شروع که بالکل دا اغا حالات جوده دی ایون دی پوری تر دی پوری ما تا مخ طرح کاریده چه دا دا بخ مضمون د چا دی او چا دی دا اغمور ګری باکه دا اکسپيراتلو سر نو ما یو مرګ لري چې زماموږه لري یو مرګ لري نه ما تاسو کو از ویلم منتم د غرنګ محسوسه شو چې درجه یې پوری چې دا مضمون یې د وحدا ماشه راسته او دینه مخ کې چې دا د بلچار حالت کیفیت جوړو د مضمون نو بار ري کی رازي با لیکلو کې رازي مونږه داب یا را چې نه نه د دولرس کاله زړه خبره به دولس جارس کاله ریپورټ کې د سوفیګوال سیبر احمد الله علی او خلیفو سېډور ټلیفون انډستریز کې انجنیرو نصحونه منیر سن شاسه باندې بنداوینو ډیر لا ولا سره امریکای یونیک او سیدم په تلیفون والے چې کوم ريزډنشل قانوني او پاغي کې او سیدلو او ري کې بلداسه او پنج بار لیس کچا پلار جوړ کړو او خانکي بالکل کچا د خټو جوړ کړو او بس لکه چې در کمره داسي دوغنا کې بس دومره وو امين چې بس دومره وو کچا د خټو دې وو وحي وفاد شي د نغې او خليفه ډاکټر منزور سه او چونګې مخکي زموږه زمشه مولانا سه به او بيدغې مولانا سه به په پړنه بعد بهلار وځي نشه چې یو بارته د خلافتو مرګ به هم ډېر به مجالس ولخ خپل پروګرامونه بیانونه راوړي یو ځل هغې سې پروګرام وکړل تړې وونه مونږ اور د تکې زموږه رسېب سره دا اډه مانو انځر سه بیان په نوې ولای څه راشي دو سهفي کوي درې سهفي په پي په لور غي په خپل دا وکړو پینټ کړیو ډېر خستراسي گرين 아이شي ویو سپینو کوله وایټ پیپر او په غو پرینټ شیو اغه لور کوه از سه په اړه نو کداس کې لاس کې نیول نیول به مال راکو میمته وځ جواب راکې ده بس مال راکو alternator loom نه ده دې داختیم ارور سیدو. شپیتیم اوزب. فارد روما. اگر مزبون کلوکو. او سگور ام اگر که واقعات دید. مختلف کتابونو. یو ایسایی دی فرس که اگر دام واقعات کلو رچزده. داستی بیمار و مچه بس بیخی. مرد تیار شو مای سیو سی سیو تا بوتلم. مرد تا تا تیار شو مای سیو سی سیو تا او بیا راغلو نو واپس څنګه شه نو ما د تاسو په تو ماته دا ولګی د چيز خو دغه بری دنیا تلره مورا لمه دغره مزګولونه د ژوند خانکمر ګور په دې سب خون غوختل د اخرت اکیده په دې خبرو باندې کوله اوس یا خو نه یا پګديس چرته د عیسائی چرته د يهودي چرته د وست دا اروپا بیان باندې د اسلام عقیده اخرت دا کې ثابته اور ډیر خوشحالي تاسو یې نږدې ټکر نامه ده چې زمونه لپاره غټ ثبوت دی خو اوس هغه ټول مضمون چې کوم کنه هغه مون مضمون هغه هون مضمون چې يهودي لیکلو او پور د میسميره زمو د هپنټیزم د س ماهر چله پاسه په بل وس ما چې موږ شروع کړې زو ومه مزدا راشه دراشه او زموږ مرګرو د نسمت لور وستو او د اته تر چې کوم دی کړو سکول غوښتد اغه په د اسلام عقیده اخرت کاونټر پارت کول اغه په کاونټر کولو چې نه مړه د ددي چا سوی نه یواز اسلام کې خونېل د ټول مذہبونه صحیح دي او دا هغه اوس دا ترتیب باندې هغه خیر ما شطول مزمون پراکه ما قید دری جملی اولی که دی. نا غیر در پاسه. چی اتر شده نو در یه رو دی, دی. او در هپنتزم، مسمارزم، انتحای در ماهر دی. او دی در مسلمانانو اکید اخیرت چه دی. در شک اچولو د پاره در مضمون دی کلی. در جو جملی پی ما اولی او درمه مې دا ودی کله چې د خانکا حضرات او تطبکار دی چې دا سمزګونونه شایې کولې نه مخ کې پختکار مشرانو بزرګانو ته دیګلی پس هغه نه ودی شایې کوي مسمد بیرادری جملې جملی لیکلې صاحب شوزه کالیس ترا له مودې تان چې کلاس ما غوښر زې له وروځنډو نل تکي ام سي کېو دا ورو مرلو بس پټې نهسته په ټیبل مر تکي خداسه مخې نو چاته کو دریم وړاندې جون دیو وی خېو خاندې ماته کټه د پرشن مزمنه پرېشن نه کړینن په ملت د لار کولې پداسه ما تعالم دې دا در ورکړې چې پرې د دې لګ اپریشنو کې څه کوي ورسره مې بالکل نه شهرې شره تاسولي نو بیا هغه ته خو ډاڼډ پټو خې نه ښک ځان کاوه چې د خپل ځان لاګي شينه مزمنه نه چاپ کوي هغه کوي چا موږ شرکه سره ټینلېږي ان په خپل د استعمال کیږي نو دا لکه د انسان جوړ کړی زاین جوړ کړی سیسټم که نه وایي کې نقصي وبل निजाम الله رب لیست جوړ نو الله رب لیست خو یو چې کم निजाम ورکی نو زموسته لپاره زمان او مکان دي الله را بولځه ته لپاره زمان مکان نشه هغه زمان زمون لپاره زمانه ده مونږ وایو مازید او اوس حال دی او بیا مستقبل دی نېپې پويو څه سو غره د مازي خبرو کینو الله ته پته لګي او حالم دا دا دا دا دا دا دا حال هم دا چې وسوس نه شي ر دیوال نه فره ته پته نه لګي دا مهال لیکل دا زمو حال دی او مستقبل بارک یې سره په مفروزه باندې لګیا یو کار ته چیرې کدا سې مقدس مقدسم کېدې شي داسې وشي یقینینه ر체 داسې وشي نو مطلب زو ته د وخت په باندې یو په ټایم کې مونږه ګيري الله ربه لې سات د زمان د وخت نه بهار دی اغه د پاره زمان مکان د زمانہ چې کومه پاست اوس او فیوچر دا یو شې به دا مرته پټره چس دا اوس مرته دا چس کیږي او تر قیامت ناو غینابات خلک دې مخکې دا خبرو بارے کې سوچ کئ واغه کوم پمفرزو باندې لګي سل الله د روان دي شته تاسو ترسېږي چاغه د پرد وخت کید ختم شو نو هغه چې اوس یې نظام درکې نو خو دغه بستا د ماضی مرته یو دی د حال مرته او د مستقبلو مرته یو جنستا هغه تبس څنګه پټ نه لګيږي بیا چې چا د پرد هر څه یو شي نو هغه په د ټول ضرورت مو د وخت مطابق چې سمره وختونه پمونږ راځي نداسي نظام براکي چاغله هر یو وخت ضرورت به پوره کي بیا مکان زوتره وقت ده زي په باندې دلته کې يمنو بلځيني ٹھیک ده که په خبر کې په دې کمره کې هم نه په بلځه کې نيما ندا زه را تخکاری د دنیا بلګټ نه نیم خبر مسلا رابولي ز چې دي هغه دې په باندې دې د مکان په باندې اغه د پاره غونډ کائنات ميوټ ده چې څنګه ورته دلته ځکه ارام په ټوله دنیا کې ورته ټوله غوړنګږي په ټوله دنیا کې دا غوړنګ ټوله وري په ټوله کائنات باندې نظر ده اوس اغه چی نظام ور کوي دا په سمره پرفیکټي اګه فکر کې سړي د پاره غونجایش باندې شي د سوچ فکر مطلب شريعت نظام دي د الله را بولې زتګانه ور پلیږي اللہ و رسول شریعت نظام مرکلی نو اصانتیه پر بیسی سکیدن دکه چیه اللہ زمان آستان زیاد زمان آستان ضرورت بندی پویده اللہ تلال زمان آستان زیاد زمان آستان موسادو بندی پویده چل سوشی؟ چ مونږه کم الله ربه عزت نظام راکړې چې هغه کیسرګه پټه او چاليګه نو حل حل نظام دی چل وسو شي چې تر تکي مونږه الله د نظام نه خپل ترتیب ذهن نه نظام تره شو البته مساله جوړ شي دا چې مونږه د انسان نظام ته چر شو هغه که ډیفینیټلی او مسلې پات نه به کول پرفیکټ دی نه نو مسله ته جوړي او هل سه هل و ما غ شريعت ته بهام که شريعت نو اوم تغییر همزه مساله می جوړه کزن ته هل غوړم وا پس به د شريعت لرازم وا پس به د سیستم لرازم چې کومه لاره وګرځه تر کړی اومدغه حال نه ډیره سانتر دیګ دی او چې لیک سړی په سوچ وګیین Why is this yourèvement card that will give us a Estados-hundred. Second of this – there is a Leonard Tr Celtic baraha. We licensed using one and it used as one. Then there is a pretty good service. The teacher was where they would get a ship from S Bayh Khan. Then there is one thing that car was assigned to vexat. The other thing is that you would name yourself. Right here is this او یودار چې وسو ته یا ربانه بنا یا پروتې بس سانتیاس سره کړې کاند نو دا شریعت چې کوم دی د دادس شیله علاقې په استایا ربانه بنا یا چې هغه مزګار راځواد په مولیاں نه سې د مفتیاں سیبانه ډرې راپتې کین نو بیمارنده غریبون تصفه مخ کنه بد ویلې چې بیمارم راځواد په کړه وښینال نو دا مخ کنه غو نه کو کل کرایزیوی بماریم و غیم دانه بیا دغه مطابق ولا غموږي سره نو تیار شې شریه په پاکستان لپاره د خواره मेहनत ضروره شته چې بس اوري ګرداب سکول بس الله چې سورون کېږي دا کتابو لا رابهفی دا کتاب دی او په دیکې سه ش شته دی نو زه زو تو خوې نو چې مو خو اسلام روړی دی که نه مورته خو په کېشاې نیشته وېمونه اسلام روړ ویلیندي او ب دا د لاره کتاب دی پ غ بسه وویلله س کام وویل دا یو ترتیب د سر کال غ سر لا روان مونږ خلککو یوکه فرتا مخه تا کا ورته چې دا کتاب دی د دې څخه مشه دا الله کتاب دی ا ما ته ته چې څنګه به ورکو کې دا هته و چې لارې نه او دا کتاب چې ما کې شاک نشته لې ما به سین یا مطمئن کې په دې اول نه جمله باندې اوه کی سوچ پوهه کې عجیب جمله او نه الله رب عزت هم پدې کې جواب ورکم د قرآن کې جواب ورکې چې پدې کې عزت تاسو کوم د کلام کې زما ګرځلې او مخکې نارتاول اعلان کوم چې د دې کې داسې کتاب زما کتاب دې کې شکه نشته نه الله رب عزت کلام دې اوسې درته پروف کومه څنګه چې دې کې ماسو ما اصول ورکړې سمې په کې د نظام ورکړې د هدايات سمې په کې ی سي ورکړی دي حقیقتونو سره چې څ زمان نظام نه لري هغه خلکو مثالونه مي ورکړي څ زمان نظام نه دی لري د هغه خلکو مثالونه مي ورکړي او بیاره رته دا چیلنج در کوم چې ته په دا کم سيستم دلته دل او در کوم نظام دلته در کوم ته په عمل وکړه او چې نتیجې در نه کوي اتنه انکار او که نه عمل په وکړه او چې ه ځای چې دا نتیجه در کې په دنیا کې په قیرت کې نو بیا تا سره ګوننج شنیشه د ان بیا ځالې لا بهفی فیده بیا بیا نه انکار کار کولی خو شرط په کې سری چې اول در ته چې را ما نظام درکو کوو عمل خوپیکه کنه پرټیکی او ګوره نوزه چې سویمه چې پرې کلام کې در تصوی هغه دلی نتیج در کوي او سوفی ص د ل چې سز مون زو کوز موږ سه واستاينه صلات دا یو نظامیدر بوده لکه چې صبر سره او مون سره د الله کلامه دتواله واره نو دا الله مدد اوس دا یو سیستم دی نظامیدر کو وی ګور په عمل پیو ک په تخفلول لګي او مون د لپاره اسانتي ده لپاره سمرا اسانکه چې مثالونه ورکه د تیر زمانې د خلکو چې ګوره داسې پ غمت چې څنګه دا پ غمبر دا دی داسې د مخکې پ تیر شوي دي نه بیایان تیر شوي دي غله م دا نظام ورکرکی چا چې پ عملو کوو د غم ریزلټم د تپو دی چې سان جاه شو او چا چې پیعمل نه وکری د هغین انجامون د ن فون د دور چدا فیرونو د موسی علی سلام په ذریعہ ته د نظام ورکو موسی علی سلام ودغه مرګر په عملو کو هغه ته څه نتیجه او شي او فیرونو ودغه مرګر عملو نو کو هغه ته څه نتیجه ملو شي نو دو دو پروت ته د مثال کنه څو کنن کار کولې شي نشي کولې دا کو کو غې پرفیشو خبر چې لیکي شک څو خبره ده کانه لکه مثال یی قائم در درته چې دا نظام د در درکو او د ام په دله مثال درکو دنیا جهان دا ور سموت کو مې صبون مثال دار کې صلی الله علیه وسلم ورولې بلل نظام میراثره ورولې بلل چې صلی الله علیه وسلم بعد او هغه مرګ ور په عمل کو په نظام اریان جامو ګور سس چالو شو اغیتاسې نتیجې مې لا شو او چې کوم ته نه منکر شو او نظام یې وا نه پښتلو اغې انجام وګرځه شو نو بیا چې دې دراشي بیا په خپل سړې منچیر د خپلې تاریخ په چې دا ګروپ شو یو سارې سره شو یو د مخالفین شو او کله چې فیصله په عمل راغله نو یو اگر امال اغیست و سیستم نظام اغیست چې کم اللہ ورکرده او یو اگر خلق شو چی اگری نظام اغیست په خپل زهن بانده و شیطان پر ترتیب بانده نو نتیجه او گوری بس پاتورو پا تولگیگی چی کم زمان اغیست نو اغیست و اغیست و اغیست و جس چلو کم کم زیت و دنیا باندې این تبا برباد شد ناکام شد او چاچه واغ په دنیا می کامی ا کو زه تم خو به بچت مې والا او په بچمې کې مصیبت تکلیف نه نو ستا وای دی د کتاب نو تم کار پورې زالې کله به پینه تو انکار کولی په خپل براځي و بچنه دا خدای ونده مثالونه په ورکړې دي نو لارو بنځلته دا نظام هدايت شي خو ول چې تاله میفیدې د لپاره وکړې تاته په فیرې اته په څنې چولپیا ملوکی غړو دنیا نړی دا مل سلام رحمت کوسم رحم جنات ته لاړو دا په څیر نه په بچای کې څه camera غلو پر په ځای یا کې سفر پاغو پریو یثم او ګردا دا مل او الله تعالی خیره پورې ټول جنم ته لاړو دا په بچای کې په څه camera یاسه په زیاتې رالو یا سوش زما ستاله پاره لکه نمو سره فعلی شي موږ هر سړی غوي چې سهولت اسانته واده چې په کوم سیس باندې په اسانته باندې را تکامیلۍ ملوي د مسالې دغه طرف تمنده وي او ساده سړی چې وي اسه چل کې هغه مشکل ترتیب تزان نه چي او هغه کومه ګټه او نتیجه کومه ملوي وي او تکلیف او مصیبت زیات ملای دي املو مرګریوی هر چله هر شی نو نور خلق چي ګوري نو یو یادې پروتونه زرمونه کې الله کې وای او هغه کې نور عام خلک چي تري ځانونه په ستړي کې او چې تا پوښونه وتن کې نو فلا نه داسې غلط کړي تپوس کې دا عملته نهه شوی تپوس کې هر عمل د ماما به باندې خو دو چ را وړې یو چلی دم راړي م هر چې ته نګډړ شووي که نه ځیم سړې کړی او زمنملګی ار وختې دمم وي خوبونه هم ډیر کړی او چې کله کمپیر د د عملو شوروي زمږه مرغورته نه زیاته استعمال کړو د سنتو مطابق وکړي شیطان دی په ما خپل شوی زمږه مرغور په سر سبب هغه مستحب ټین کې ويشته او بغیر تکلیفې ويشته موږ دوه ورځې کې لاړینو پرې نو هغه ته موږ به لچیره دا موږ به قرباني موږ ته پیسې خپل راکره موږ به قرباني ځان خپل وکړو کوم ته خوانداځه و چې دی خو د تو قربانی د لکوودي پ خپله خمو کې پاران پراتېدي شطان په پر ټای می شي ویس دی نو پنی شي چې 24 ګ ټیبم لیټ کېې سومره مون ډال الحم دلهغل ترتیب د مشرانه دکو ته پتهوه چې 9 ساړ نه کېږي مونږه بهشیطان هم شي او خپارران به بهر ولاړی خیر غویل نه نه مونږه به د لکو ډیر په وخت پیدا لکوو چې کم کپنی والله او زګه ګ اوغ چرته کېره تر کورې او چوک مفتی ون نوما ما چې دا څه کارسته абаم د انش و جریستانه نو کنه نو راځلې جه هم دا څه و زه خاموش شم که ته کومه لورګم کو نو خو اصل راغلی ستاسو را جبرو نو خو نه راغلو په لوي اجازه خبره مو که چقبلې پی سیم ره او زه تاسو نه بغمه کوم څه رشفه په 3 بجې کوم او که سار باګونو مالکو خیر خدا سعجی با خبر رو کرد. بی بزخیر در تج ستیم شیطانان اولی بس کا را ما تا تیلیفونو که ممبیل نمبری را کرد. زبطال اغا تیم کروانیو که. مایل آخو شکرده دیر خبرشو. ماورت اولیو منشانه نو ساژی نو بجو پوری بمونگان. شیطانان اولیو فارغ شیر آورد. اگه ما نن لگه. نهیم که نرات دا, دا خبره. اما سارا سلور پینزه علکان او یو کو با دريب. دريب را. او درې درې وک سلور ځانانوي را او موږ خپلام په کوفي مزدلفه اوکه او خپل سکه روان شو شیطانانم اوريشته چې شیطانان نو كلوم... روزنه 100 كيلو 100 متر کې البیک والا هغه دا هغه به کې ورته په رستورانت شی شیطان خیر نه شیطان چول مینه کی چې روزی تنانو تقریبا په 100 متر کې البیک ولای دی نو موږ چې شیطانانو رسیدل زانانا ټولم غره د بیک سره درې ماله کو غړو دی یو غل پوبان بان دینه راوځي هغه سره نو 9 نه 9.5 ټیمه خه چې دې کې به ان شاء الله خپل مرګري هراوی چې نا سینا چنده له سهارا مرو او تل مفتي <سؤال> سيټه مې ټلیفونو <سؤال> کو هغه کو ټلیفون و چات پهلو چې ټلیفونو کومه مفتي سيپس څنګه چلې سي حق نه زاش تابعيت خريو هم کړ مې له پیژمغوږي چې به نه پیژنه مطلب به نه پیژنه ما خيار ده سکار دې غډانه لاله وا چيني دې لاله وا مونږ خدا وکه سانيو او وتچ کميو مې همې په شيطانا نه وسو ها تاسو ياران ته مزه تو کینو کوم درو دل تک اسم په آرام کې هم سو دروغه نه وي ود حرم تبو دا کېږي کوم په دنيو دوی آرام ده ځان لکه ار دو ګور دل چې دا روغ وایو کوم ایمه الحمدلله شیطانان وښته خبزه بنګ بس لکوم هغه ورځم تیر شوه هغه شپم تیر شوه په سبب باندې ترتماځګرو کما خامو چې دموله قربانیو کړل او شریعت و ترتیب اللہ و علیه که سهولتی کار کارمه ملحمدللہ په مستحب وقت که که که که بغیر تکلیف همه که که زنانو بانه نه خپل ناسو ویشتلی دامنچه مونگوالا شهدانانو ویشتلی حالانکه پاولا نورز بانده دیر سخت کارده او پا خپل مستحب تایم که خپل پا خو وقتی پاراموز فارغشو او مساله تکلیف نو شریعت گللت تعالی دا اسانتیه اخیره بس اسانه فرموله م بغیر تکلیفه ساړې د دنیا او پیغمبران رضی الله را برزت نظام را لګوم دې دا پاره چې دا انسانان په کم ناکم تکلیف کې کم ناکم مصیبت کې دنیا او اخرت ډېرې فایده والی ولارشي ته دا د انبیاء لهم سلام د شریعت او د الله تعالی د نظام نه چور سر داوی دا دا. چې کم نه کم تکلیف کی کم نه کم مصیبت کی زیات نه زیات د دنیا فایده او د آخرت فایده واخلي او د ایت نه لاج امبیا علیه السلام په دې ترتیب چلی خلک عمر د یو اسان ترتیب دی. موږ ګورو د الله تعالی ولې سمره دي دنیانه سره مله الحمد الله تعالی په هي درجه سودا حاله تیرې په او پر دې کم منه خود هغه باندې پتیری او ما غو مقابله کې اخرت کویدل کبر په اخرت کویدل موجود دی د پد نوورې فیدې شو دلته به له جان اوسمه نه کې به وکړ سره لو ا مفتي غلام الرحمن چې په سرو به ډیر نه سو ام تک یو خو بس پانس مینو ورته آی د ایتاباتلو ماغه به کل ناقله په تقریر او بیانونه کوم نه هغه به چیرته ملالو کنه هغه بابا جی غونته بس پمور بچی کنه استو بس هغه هم د چغورا د شریعت ډیر سانکار دی د شیادت مثال دا څه دی د وخه چې وخه وی دا پروا خو پکې دنیا دا د اسن پاکه مې لاوله او واخله خیرت دې له منې دا سړي چې وی غوم کې ترتیب ترتیب د ورځې او تکلیف نه ساډه دېږم شي We now realized that what departed what? We did not د the lesson in our history, and then the word was, We were making треть�ouvillел. for the poor of د Gifted? There is a reason it did, put it into the word and a job, it means that the kinds of decisions you put in perspective, 에는 the basic decisions you پینزو تایم ادا ده خیال ساتلاؤ. او چی خو اللہ رب حکم دے. او اللہ رب العزت انسانان اوتا داخل دبس نا باہر حکم نا کرد. او انسان انفرادی طور بانجده ده دا پارا شریعت انفرادی او دا پارا غیر انفرادی حکم دے. ما روزه فرض ده په تام فرضه په دم په ټول روزه فرض ده کوي مسلمانانی کو هر دफार م انفرادي وکړي اوم دغه فرض روزه زم ما سي هټي دي زبکه ټک ټاک يم زمو کاليف يم سم بل سړي په کې بیمار شو اوس دغه داس نه بهر شو خبره، شدیت دغه په رو شریعت شو نه ني ول روزه نن فرہ دی ری که نومه ساوله شو پک الله پغه باندې چې ګنې په دغه بوج واچول په بوج چې چرته وس ختم شو ار ته لا لاحوکم او چې بس در باندې دنیا جان به باندې خلک دي یاد دې شوګر چ هغه روجي به ډاکټر انور تو چې کتور جنیس یې ختميږي مې چې ته دا خبره را مسړي په شو که ګران شو اسا شو کنه مې دا په دې باندې لږ غون تا کفاره چې هر انسان ورپوله مسا په ور پیسې ورته شو نوخه خبرې لایې سالې ځان باندې سنتي واتي فسي ورو دي پروتي فاي دي دي پكي که زما نه سماش کي راځيو که ناراضي زمونږه کدي دا نن سبا یو مصيبت هوارا وليده ده چليګي خاصه زما په ایتالي مې افتات اپکو کي پر نشتو کې نه چې سنت اعمالو دا کوم فرزه اعمال دي د دې ساينسي هغه واجو هغه چې ساينس تورباله یاره د دې سره فائدې دا وړاندې عملله او ساينس هم کې دا سره فائدې زبردست ارزښ په کیږي د سرټ د پټون په کیو شي او د رپوم په کیو او د ارسه په شي یع د په کار نه دا خطر په ساينس باندې ورو او د خپل ارزښت لپاره د موږ کوونه نه دنده لپاره نشم موږ خو ایمان بیل خبره نه راځي ځیزه د سمپاتيواله فلاله مالوکا کتاب ته یو حکمت کاریو کناست کاري کله تا یو حکمتونه کاریدل شروع د ساينس نصابتهل شروع شي دغه په لاره د لار ابو عزت په نظام او خو ایمان نه له فارسي میمنش راو په ساينس میمنش ساينس وبصابته یو شی غلط کړي یو بطول مفروزې نظریې دي صباته به د ساينس یو نظریه غلطه نو بیا بنوز بالله منځلک مو ول شریعت بدلو او کیګ نه خدای الله <سؤال> حکم نه خدای کرانی کر خلا ساينس به غل شيری <سؤال> ساينس د خپل ځانټی ساينس د شریعت مطابق کی ځان موږ ساده لوګنن لاګیا یو شریعت د ساينس مطابق کو او خیالم دایره چې بې موږ غټه کارنامه کو د اسلام پرجمت کو د اسلام بنیاد بنیادو واسه ساده سړی په کار باندې چې تر اصل لو د رسول حکمونو د ساينس تابعدار کی د سائنس په طریقه کې باندې ثابتې نه شریعت او د الله او د رسول چې څوکونه ده غیر ازن فارقه تد خپل سائنس چې کمزې کې ګرد ورته شریعت سره ټکر او راځي په سائنس د مسلمان کا په سائنس د اسلام تابع کا په سائنس کې چې کم کمزې کې غلطي او مصیبت ته اګه درست کا دبا قران کې دا قرآن دا وکړنه چې لارو به درسټیم تبا کې دا رال چې دامي ترکیامت په ټول انسانانو لپاره عبرت لپاره کې خو دو د یسایانو او يهوديانو په ډریانو دي سره دي چې څومره به دا, دا کولو مسلمانانو سره ومنازره کولې نه یوځکیم نشو ګیرول دا چې حق حق ته او باطل باطل دروغ دروغ او رښتیا او د ریښتیا مقابله خو دروغل شي کوله اخیره کې به دي توره توره را, را بغلسم وکړ چرته س شکران کې دا ویل شي چې خوراند او دا ما مرکو تر قیامت پورې مبرت وایله دا وکړې نو نه کړې نه دې چارت ده سښو بر یفشه وینوله مخه تنوره ولی مسجد ته بمسلمنان عالمان ان خط او دا په دې دور کې دې شیش کړه را ب. ن چ کلی د انګریزانو په پرردستان پاکستان حکومت شو غې اندازهو لګې د چې موږ د خلک نه شي بدلو ظاهری دپ فوج په ذری خو مکومت واو خو دا خل بدلولی نه شو چې راسوو پور پرړکلی وي په مقابله غړغل په اادان بیاره لږل فلاره بلزت اسلام کې حق پېغ ک چې کمم ځې تبا رال شکست بیا پړو و اخرخه ولیدا خبر رانیو حضرت حاجی امداد الله <سؤال> ماجر مکی سیبر مطلب <سؤال> زم سی کلی پینځه م په اړه پښه ده دې شروع و ډېر بزرگ پیر شویل اغل خلک رالو عالمان علیمان نوریدان چې حضرت یو شیکه دین منیشی واله و دی خبره کې چې راشي موږ بس خاموش ذکر څه ظاهیر ښکار نه ده حضرت سیبیلک ساده څ مراقب شو مراقب به ان ډیر زره بادام او ویني دا ډی بدایته راځم ختم شي او د سلور کاله نوټر چې الله رب ال عزت د فرانس د یو اس ای اې ار آرکیالوجیس په لاس باندې دا دریافت وکړ الله تعالی حکمتونه که چا مسلمان درا وسته او اخیره وې چې دا موږ په روند کې څنګه د مسالم سلام په وخت کې ډوب ایسایانو انګریزانو باندې ماله ایم چې دا مسلمانان ما یو او سړې راو وسلو کې پدوه شګه پیو ما ګلو دا دی وګه دو بازه هم د ایسایي پلاس باندې دریاف کو وې وستلو چې کله ایسایي پادرانو مشن غره نو ته پته رالو د سړې دا چې څه هغه موږ درکو پیسو له اثر څخه موږ پیسې و درکوم موږ څه دې کوم د باټین نظام څخه ترتیبي چې انسان تاسو پر کول شي هغه ټول افورونه ورته وکول مسلاره بولې ده هغه یسایی سحکلې د آرکیالوژس چې تاسو سادهګانې کومکاني تاسو چې څومره پیسې راکوي 10 د کال د دا کار ولا شیخ مختراولم د دې نه زه په دې ډېر زیاتو روپیاو غټم یم ما نامه په دې څومره کیږي مو باتل <سؤال> نظام او کافر خون یامله لپاره شورات د لپاره دولت لپاره کار کوي ډیرو ته پادر نه وي خو وینم نه کاري شایعو هم دا وی پخله اعلان کو چې دا ماغه کسته چې کماغه دیم کې تبا شو اون پخله پرزرو کو دا د اسپروت هغه هغه ختم شو ولاره مثالونه و که نه چې لکه مثالونه د بانندې کاي م دښ چې زما دا نظان داسې چې دستا دپاره د فید او محکم دی س پې شکم نی چې څ عمل کېغ به در ته نتیج در کوي چېسم پویری د هغه نتیجبه در ته در عمل په ګوره کو نتیج در نه کو خو بیا شک کو او چې نتیجه د درقیې بیا تا ده شک گنجائش ختم شو بیا خو دو خبرې پاتې شي چې یا به د نظام مانی او یا به بس دا شي چې د نفس ته خواهش د وژنه بنکار کې او په ځل کې خبرې وی چې نه حکومتداري هک تر باندې واځي هے چې هک واځي شي او پس دا غینه به کم سړې انکار کوي نو دې مطلب دا چې دا سړې د <تصفيق> أسان دنیا جون من نفس مطابقته رول ورک به دې ته تیار نه دي دا الله نظام ته تیار نه دي حق او پی ثابت دی واسوس موږ د دې علاج نشته انا تعالی مې کوله په فکره چې اسانه اسانه باندې ځان فارغو کې په دې دونه نه په اسانه اسانه فارغو شو خيالته مرته ذکر کو به دعا کو